трило Марині душу і тіло. А тепер ось мати. Ви собі не уявляєте. Сказала Максові, що у неї в матраці захована карта. Що ви ту карту приховали в надії на Максову бредливість. Мовляв, не захоче в Бебеках порпатися, то ніколи не знайде. Яка ще карта? Здивувалася Лебезуниха. Карта, де захована скринька – «Бо дай би вона згоріла!» «Скринька, яку ми всі як вар'яти шукаємо!» Маринині відвідини справді виявилися цікавими. Лебезуниха поглянула у вікно, мов би шукаючи в тьмяному світлі з надвору якусь підказку. А, «Значить, мова знову йтиме про риклин скарб. Усі неначе наче сказилися відтоді, як... П'яна клавка ненароком прохопилася при Марині й Максові про його існування. Сказала, неначе вгородила ножа поміж ними усіма. Ану ж бо, хто першим вихопить гострого гостинця, щоби пустити його в роботу? Чуєте, бабу Світлану, Макс почав матір перевертати і не нарікав, що йому смердить? околола стара. Ну, взявся перевертати, а мати криком на всю околицю. Ой, людоньки, гвалтують, орятуйте. рятуйте! З Ема Павлівна, сусідка, свої баньки вилупила. Я вчепилася Максові в груди, а ваша бабу Свєту подруга верещить. Він до мене лізе, він мене зачіпає. Стара не витримала і посміхнулася. Ой, ви, бабо, не смійтеся, це не смішно. Мій бог мені губу розквасив, шибки повибивав, до сусідки кричав, що вб'є, а потім так напився, що знайшли його на сусідній вулиці під парканом. Двоє парубків притягли під вечір, мовляв, нате тітко Марино, бо ще вночі задубіє, лежачи. Але них ніяк не могла заспокоїтися. Сміх просто таки душив її. А уява малювала дивні картини. Ось басовитий голос паралізованої, гримить на увесь тихий понуркуватий луцьк. Ось розпатлений шаленець Макс виламує вікно, щоб розквитатися з паскудною тіткою Еммою Павлівною. Шкода, що не від цю видру. Утім, ходіння в гості крізь вікно, мабуть, припиняться. Та думка відразу вибила стару зі стану веселості. «Та ти не переживай, Маринко!» – спробувала вона заспокоїти гостю. «Та як же ж не переживати?» ну, «Кажу ж тобі не хвилюйся! Твоя мати була такою з «Ви з Максом просто не уявляєте, що вона виробляла!» «Ай, характер!» Бувало, водить хлопців за носи, дурить їх, до бійок доводить, а тоді поліціянти в постерунку розбираються про її жарти. Старий огром'як з бив її, як сидорову козу, та не допомагало. А вже за совєтів, ого, до партії доходило. Ой, Клавдзя, Клавдзя, але то вже таке спробувала Марина перевести мову у інше русло. Максим послав мене до вас розпитатися про ту кляту скриньку, чорти б її забрали. Є вона, чи її нема, чи то може теж материн вибрик. Я вже починаю вірити, що моя матінка і не такі розіграші здатна. Ну, пора вже поговорити про це, бо мій Макс ніби з глузду з'їхав. Каже, йди розпитай. Бо я або всіх вас порішу один день, або сам повішуся. Маринко, я, я нічого не знаю». «Як же не знаєте? І ви нічого не знаєте?» «Та що ж, то за життя таке. Як у лісі темному блудимо. Я не знаю, хто мій батько. Максим знає свого батька, але не знає, де він пропав». Ви з матір'ю говорите про скриньку з дорогоцінностями, але де вона не відеєте? Ще інші люди вон якогось фріца вбитого шукають. Якого фріца, Мар'їнко? Та ні, то я вже не те до справи приплутала. Вкусилася за язик гостя і обіперлася ліктем на стіл. А кого шукають? Вперто допитувалася стара, поблискуючи очима. Ну, ще раніше розшукували. Якісь нібито родичі з Німеччини останки свого земляка тут хотіли знайти. Хіба ви не чули про те? А тепер? Тепер знову шукають? Та кажу ж вам, що це я лишнє приплела до розмови. Про інше мені говоріть. Як нам бути із цим клятим золотом? Чи що вже там заховала та ваша жідівка? Світлана Лебезун, здавалося, вирішує якесь важке математичне завдання. Дивилася крізь Марину, сумно похитуючи головою. А врешті мовила, упившись очима в співрозмовницю.